Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Səbbih ismə Rabbikəl ə'lə. Ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. Əl-ləzi xaləqa fəsəvvə. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. والذي قدر فهدى قorabbincı hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. والذي أخرج المرعى qorabbincə otlağı cücərdib. فجعلَهُ غُثاءً أحوا قəmrədə qaralmış samana çevirdi. Sən qoruyacaq ki, unutmayacaq. Biz sənə Qurani elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o yadından çıxmayacaq. İllə Allah. İnnehü ya'lamul cəhra və Əlbəttə, Allahım istədiyindən başqa Həqiqətən o, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır. Səni ən asan olanan vəfəq edərik. Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat. Zey zikrü Allahdan qorxanlar öyüd nəsihət götürəllər. O etəcənə bu hal əşqā am bedbax kimsələr isə onu qulağ ardına vurarlar. Elləni yəslən nārəl O kimsə ki cəhənnəmə atılacaq ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا او oradan nə öləcək nə də yaşaya Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır. O zəkrə ki Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır. Xeyr. Siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz. ul isə daha xeyirli və daha sürəklidir inna hadha la fi's suhufil ula bu əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir. İbrahimin suhufi İbrahim və Musa. Fahimin və Musanın səhifələrində